Uthiya didatangkan An Nabiu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biratulin seorang laki laki Didatangkan kepada Nabi seorang laki laki khat shariba hamron telah meminum minuman keras shariba hamron. Kala Nabi Muhammad bersabda: "Uthribu, pukul dia. Dihukum. Dan yang sudah dihukum di dunia tidak dihukum oleh Allah di akhirat." Qala Abu Hurairah berkata Abu Hurairah faminna ada di antara kami ad-dharibu bi yang mukul dengan tangannya. Wad-dharibu bina ada yang pakai sandalnya. Wad-dharibu bi ada yang sabat-sabet dengan bajunya. Wa lam selesai dan pergi orang itu. Qala ba'dul qomi sebagian kaum sebagian dari kita itu berkata ahzaka Allah semoga Allah maginakan. Kala Nabi Muhammad bersabda, 'Lah takuluhaga nak, enggak boleh nyaciya kita tu, enggak boleh doain jelek ke begitu. Sudah dipukul, doain yang baik. Lihat wainu ala syai syaiton, jangan kau bantu syaiton untuk menjadikan dia lebih jahat lagi. Ini adab tatakramanya Nabi saw untuk mendidik orang untuk tobat. Rauhul Bukhari, hadis dibacakan oleh Imam Bukhari. Jadi ada orang mabuk didatangkan kepada Nabi, orang minum minuman keras didatangkan kepada Nabi kemudian setelah itu Nabi SAW memeruhi nyuruh pukul dia setelah mereka memukul ter dan orang itu pergi orang yang ada bersama Nabi itu kok menghinakan Azagallah semoga menghinakan kau hai pemabuk Nabi marah Nabi tidak senang dengan cara semacam itu kalau engkau hinakan seperti itu engkau menolong setan untuk menjauhkan dia dari Allah pertama apa? dia akan putus asa merasa terkucilkan sehingga tidak mau berkumpul denganmu ayo kata kau hinakan dia sehingga dia akan berkumpul dengan kawan-kawannya semakin semakin semakin senang mereka mabuk satu. yang kedua itu kan doa jelek doamu itu doa jelek kalau dikabul oleh Allah berarti semakin jelek kenapa kau aduh gak mau doakan semoga Allah semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu daripada kau ucapkan ini termah pendidikan dari Nabi SAW di dalam kita itu menghadapi orang yang melakukan kemaksiatan awas jangan dihinakan dia kalau kita menghinakannya, ketahuilah, Bisa saja suatu ketika Allah mengangkatnya Dan Allah merendahkan kita Allah menghin, Allah menghinakan kita Maka dari itu, hati-hati Kalau kita ini pendidikan, ini ada tata kerama yang baik Bagaimana kita membawa orang Makanya wahai para pemabuk Yang mendengar suara ini, ataupun di mana anda berada Wahai orang yang suka melakukan dosa Dekatlah kepada ulama Ulama tidak akan menghinakanmu Ulama akan mengantarkanmu untuk Menterangkan menter derajatmu jadi tidak ada ulama menghinakan Tidak usah khawatir Anda apa? Perampok, pemabuk, pezina sekalipun Datanglah kepada ulama dan akan dibimbing Untuk mencapai kemuliaan Kemarin sudah disebutkan seorang perempuan Yang berzina Seorang budak perempuan berzina sekali Suruh cambuk, kedua cambuk, ketiga cambuk Setelah itu apa? Nabi Muhammad mengatakan Tidak boleh dihinakan Sudahlah Pukul itu sudah penghinaan luar biasa. Jangan dicaci dengan lidahmu. Maka hati hati jika anda melihat orang sebusuk apapun, sejelek apapun, jangan sampai uh, latah lidahmu untuk menghinakannya, untuk mengoloknya. Karena itu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi doakanlah dengan doa doa yang baik baik.